În seara aceasta poposim la ultima întâlnire din ciclul acesta. Cred că, dincolo de vindecarea fizică, mai important decât vindecarea fizică a fiecăruia dintre noi, este mântuirea. Și, în seara aceasta, vreau să te întreb dacă ai avea de ales între a trăi încă o sută de ani sau ați încheia viața, dar să fii mântuit, ce ai alege? ce alege? Să nu mă înțelegeți greșit, eu nu o să vă cer să vă dați viața. Singurul care cere lucrul acesta este Domnul Hristos care spune, cine nu-și pierde viața pentru mine... Cine nu-și dă viața pentru mine, o va pierde. Dar cine își pierde viața pentru mine, o va câștiga. În seara precedentă, e adevărat, a fost una dintre cele mai puternice teme posibile și îmi pare rău că nu ați fost o mare parte dar îl laud pe Dumnezeu că suntem în seara aceasta. În seara precedentă am înțeles cu cei care au fost aici că Dumnezeu are o singură biserică în vremea sfârșitului, iar această biserică a lui Dumnezeu din vremea sfârșitului are un rol și rolul acesta este acela de a-i conduce pe oameni înapoi la Scriptură, la Cuvântul lui Dumnezeu. Am înțeles de asemenea, în tema aceasta că Biserica Lui Dumnezeu din vremea sfârșitului apare ca împlinirea a profeției și ea păzește toate poruncile Lui Dumnezeu. Nu își permite să schimbe niciun verset al Sfintelor Scripturii. Îl lasă așa cum este. Am înțeles de asemenea, că această biserică are credința lui Isus Hristos. Nu există niciun alt mântuitor și mișlocitor între om și Dumnezeu decât Domnul Isus Hristos. De asemenea, biserica aceasta are Duhul Prociei, iar rolul Profetului este unul singur, să-l întoarcă pe om la Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta a fost întotdeauna rolul profeților. Domnul Hristos, Dumnezeu întrupat pe pământul acesta, nu a adus o altă evanghelie decât aceeași veșnică, care trebuie propovăduită de Biserica lui Dumnezeu în timpul sfârșitului. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă cât a venit ceasul judecății Lui. Aceasta este solia universală pe care Biserica Lui Dumnezeu din zilele de pe urmă o transmite întregii luni. În seara aceasta nu am să afirm numele acestei biserici, dar cred că fiecare dintre dumneavoastră puteți să identificați o singură biserică care propovădește această Evanghelie veșnică și cheamă pe oameni să se întoarcă, să respecte toate poruncile lui Dumnezeu. Și așa cum ați reținut Ioan, Evanghelistul iubirii, apostolul iubirii, în, ultima sa epistolo, în prima sa epistolă, capitolul 5, spune următoarele cuvinte. De la versetul 1 la versetul 3. Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu și oricine iubește pe Cel ce l-a născut, iubește pe Cel ce s-a născut din El. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim, păzim poruncile Lui. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt... Grele. Vreau să fac o precizare. Niciun creștin nu este mântuit prin păzirea poruncilor. Dar dacă l-am primit pe Hristos în viața mea, ca Mântuitor al meu, și dacă l-am lăsat să mă mântuiască din păcatele mele, voi mai face păcatele acelea? Spune apostol Pavel, cine a mințit, nu mai minte, cine a furat, nu mai fură. Prin urmare, întâlnirea cu Hristos aduce mântuirea, eliberarea de păcat, de orice păcat. În seara aceasta, tema este ultima zi a bisericii. Haideți să citim împreună, tot din, tot din Apostol Ioan, dar de data aceasta din Evanghelie. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 16. Spune Io Ioan așa, de fapt Ioan reproduce cuvintele Domnului Hristos. Mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Ideea lui Mircea Elia, marele savant român, istoric al religiilor, răspândită în creștinism, că toate bisericile sunt niște cărări care conduc la Dumnezeu, este o idee demonică. Îl face pe om să aibă impresia, nu contează biserica la care te duci. Că Dumnezeu la urmă tot va face o turmă și un păstor. Vreau să citiți cu atenție versetul acesta și vreau să-l luați în serios. Domnul Hristos nu spune mai am alte staule. Spune că are alte staule? Domnul Hristos spune că are un singur staur. Mai am și alte oi care nu sunt în staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ce spune Domnul Hristos? Că le lasă acolo ca să le mântuiască? În staul în biserica în care sunt? Dragii mei, să nu înțelegeți greșit. Eu nu vă chem să deveniți adventiști, că dacă veți fi adventiți ca mine sau ca altul de aici din biserică, nu știu cum o să fie. Noi toți trebuie să devenim ca cine? Ca Domnul Hristos. Biserica adventistă nu este o biserică plină de oameni sfinți. Nu. Suntem oameni supuși a celor ca toți oamenii. Dar biserica aceasta este chemată să transmită lumii ultima solie. Întoarcerea la Domnul Hristos, și la ascultarea pe deplin, vă mărturisesc un lucru. Eu nu cred că sunt mai bun decât dumneavoastră în ce privește ținerea sabatului sau a sâmbetei, ci din potrivă, desi ori la sfârșitul sâmbetei mă pun pe genunchi și zic, Doamne, astăzi am vrut să-ți aduc închinare, am vrut să-ți slujesc, am predicat despre Tine, dar, Doamne, e posibil ca astăzi prin cuvinte, prin discuții, prin gânduri, să fi călcat porunca ta, iartă-mă! Și cred că Domnul Hristos, care zice prin Ioan, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte, mă va ierta. Dar dacă dumneavoastră ziceți, nu, porunca asta e pentru ușudani, nu să mă rog niciodată ca Dumnezeu să mă ierte pentru călcarea poruncii a patra, pentru călcarea sâmbetei. Vă poate ierta Dumnezeu oameni buni? Vă poate ierta? Nu. Apostol Ioan spune, inspirat de Dumnezeu, dacă ne părturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte. Reafirm Biserica adventistă nu este o biserică de oameni depus în rame de sfinți. Este o biserică alcădită din oameni supuși a celor aslăbiciuni, care se luptă cu sine, care își mărturisesc păcatele și care cred că Dumnezeu le va da biruința. Dumnezeu vrea să dea biruința, tuturor oamenilor. Și Domnul Hristos în Ioan 10 cu 16 spune mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Dar trebuie să vă mai spun un adevăr. Mântuitorul afirmă chiar dacă poporul meu va fi ca nisipul mării doar o rămășiță va fi mântuita. Dragii mei, noi ca adventiști știm un lucru. Chiar dacă în lumea aceasta sunt milioane de adventiști, doar o rămășiță va fi mântuită. Știți ce înseamnă adventist? Așteptător lui Isus Hristos. Dumneavoastră, dacă l-așteptați pe Isus Hristos, vă puteți numi adventiști. Chiar dacă nu faceți parte din biserica adventistă. Dar Dumnezeu spune așa, chiar dacă poporul meu va fi cum? Ca nisipul mării, doar o rămășiță va fi mântuită. Care rămășiță? Mă întorc la versetul 16. Mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta și pe celea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu. Cine va fi rămășița? Cine? Cei care ascultă glasul Domnului Hristos. Oameni buni, nu am dreptul să vă cer să ascultați de mine și orice om care vine și vă spune, vă zic adevărul, haideți după mine, e cam mare încumetarea. Eu vă cer un singur lucru. Întoarceți-vă la scriptură. Ascultați glasul lui Dumnezeu care este în scriptură. Pentru că doar cunoscând glasul lui, veți putea să-l urmați pe Hristos. Apostolul Pavel zice călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. În lumea creștină s a răspândit o teorie Și sunt câteva filme făcute pe tema aceasta În limba română, cred că a fost un titlu lăsat la urmă În limba engleză îi spune Left Behind Sunt trei filme Cum oamenii sunt răpiți și vin evenimentele finale Filmele acele au fost făcute de regizorii din Statele Unite, motivați de parlamentarii americani creștini după Evanghelie și Baptiști, în care în aceste biserici se crede că la un moment dat va fi o răpire secretă și cei credincioși vor fi luați la cer, în timp ce evenimentele finale de pe pământ se vor derula. Iar filmul, filmele acestea, o lucrătură foarte istiața diavolului, îi face pe oameni să creadă că din acest verset am și alte oi, le voi aduce în Saulul acesta, se aplică în felul următor. Mai întâi are loc răpirea secretă, Biserica este luată la cer cu cei credincioși și pe pământ rămân cei care încă nu s-au pocăit și Dumnezeu le mai dă o șansă. Asta vine filmul și prezintă. Dar acest film nu este făcut de creștini. Autorii acestui film, deși sunt plătiți de creștini cu bani grei, fac un film și ei sunt oameni care se închină diavolului pe față. Vă pun întrebarea. Pot eu să-mi permit, crezând în Dumnezeu, să plătesc pe un om care se închină diavolului să vină să vă prezinte un film despre mântuire? Se cuvine? Asta fac filmele! Și noi nu ne dăm seama. În seara aceasta vreau să citim, să vedem ce spune Scriptura. Haideți să vedem. Matei, capitolul 24. N-am să citesc întregul capitol. În ocaziile precedente am mai spicuit din acest capitol. Am să citesc doar acele versete care vorbesc despre evenimentele finale în necazul cel mare. începând de la versetul 15. Haideți să citim de la versetul 14 ca să înțelegem mai bine că e vorba despre final. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovădită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Să înțelegeți foarte bine. Eu știu că nu toți cei care, vor, care sunt în seara aceasta aici vor fi mântuiți. Pentru că mulți chemați, puțini aleși. Nu pentru că Dumnezeu nu vrea, ci pentru că oamenii nu vor. Dumneavoastră nu respingeți un om sau un cuvânt, ci îl respingeți pe cine? Pe Dumnezeu. Evanghelia aceasta, suntem datori să o propovăduim tuturor oamenilor. Și când va fi propovădită tuturor oamenilor, va veni sfârșitul. sfârșitul. Și va sluji tuturor oamenilor de mă mărturie. În ziua aceea judecății, Domnul va zice Mario sau Ilonco sau Pisto sau Ianoș. În atâtea ocazii ți-a fost predicat adevărul uite de câte ori am trimis oameni la tine și ce ai făcut. Asta înseamnă să-ți de mărturie. Sau unora le va zice, au venit și te-au chemat la biserică și n-ai vrut să mergi. În câți ani? Și știu că sunt mulți în satul acesta care n-au venit niciodată. Și Dumnezeu le va zice în ziua aceea, direct, va fi ziua judecății am dat ocazia. De ce n-ai venit? Deci, evenimentele care sunt scrise mai în continuare sunt despre vremea sfârșitului. Spune cuvântul așa, de aceea când veți vedea orăciunea pustirii despre care vorbit prorocul Daniel așezat în locul sfânt cine citește să înțeleagă,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 Dragii mei, vorbește despre evenimentele finale, despre criza aceea din revărsarea plăgilor. Și spune cuvântul, dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Înțelegeți? În ziua în care a fugit Ceaușescu, eram în armată, era viner dimineața. Și dimineața ce am ieșit din gardă și a venit un ofițer, mi-a luat gloanțele în fiecare zi și bătea joc de mine. După ce am luat gloanțele, mă punea să stau în picioare până la ora 4 după amiaza și la ora 4 după amiaza îmi dădea un rucsac de muniție să fac patru în jurul unității toată noaptea, până dimineața. Și dimineața când veneam din nou în fața, în fața lui, lua gloanțele, ziceam, la când dispare salamul de pe masă, te culci. Și vă dați seama, colegii mei le dădea atâta salam. Puteau să citească ziarul prin el. Când ofițărul se întorcea, dispărea salamul. Și zicea ofițerul gata, pocăitule, ești cu mine! De azi încolo, nu mai ești pocăit. Permite să raportez, n-am mâncat salamul. Da? n stai lângă blid până apare salamul înapoi. Și stăteam lângă blid până după masa la patru, când mă băgat din nou în patrulă. Și vineri dimineața am ieșit din gardă, mi-a luat muniția și a zis, Pocăitule, ce-i în nu o să se gate. M-am cerut la baie, doar acolo puteam să mă rog ziua. Și m-am dus în grupul sanitar, am închis oșa și m-am rugat și am zis, Doamne, facă-se voia ta. Am ieșit și a zis, știi ce? A pune soarele și primul ordin neexecutat și te-am împușcat, că e legea marțială în vigoare. Au trecut câteva minute... Și la televizor s-a dat ca a fugit Ceaușescu. Mă cheamă comandantul unității de data aceasta, un general, colonel, și cei care ați făcut armată știți ce grad este, O mare, 600 de ofițeri, și mă întreabă, pocăitule, ce o să fie? Vă mărturisesc, după luni de bătaie de joc visam cu ochii deschiși, visam la libertate, așa cum e acum. Dar în timp ce visam cu ochii deschiși, comandantul se uită la mine și zice, Pocăitule, văd că visez cu ochii deschiși. spune ce zice Scriptura, nu ce visezi tu, că totdeauna mi-ai ce zice Scriptura. Și am spus, mulțumesc că m a adus cu picioarele pe pământ. Scriptura zice că vor fi războaie și vești de războaie. Dar ăsta este doar începutul durerilor că vor veni necazuri tot mai multe și tot mai mari, până acolo încât oamenii își vor da sufletul de groază. Spune Scriptura sau nu? Să a la mine, lasă-mă pace, tot cu prostii. Adică ce zice cuvântul lui Dumnezeu când nu ne place cum considerăm? Dragii mei, finale se vor derula cu repeziciune pe pământ. Nu știm cât mai țin îngerii vânturile ca Dumnezeu să-și pună pecetea pe fruntea celor care-i aduc închinarea Lui Dumnezeu. Haideți să citim acum. Din Apocalips, capitolul 15, versetul 1.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 în turma Lui Dumnezeu vor fi ocrotiți. Versetul 16, versetele 1 și 2 Și am auzit un glas tare care venea din templu, care zicea celor șapte îngeri Duceți-vă vărsați pe pământ cele șapte potiri a remâniei Lui Dumnezeu. Cel din tâi s-a dus și a vărsat potirul pe pământ și o rană rea și dureroasă a lovit pe oameni care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Al doilea a vărsat potirul și marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort. Și a murit orice făptură vie și tot ce era în mare. Al treilea a vărsat potirului în râuri și zoarele apelor și apele s-au făcut sânge. Toate aceste imagini sunt simboluri ale evenimentelor finale. Toți interpreții Scripturii. Toți predicatorii vin și dau explicații diferite la aceste evenimente. Dar vă spun cu certitudine un lucru. Nimeni nu vă poate spune cum se va împlini exact aceste profeții. Știți de ce? Pentru că Scriptura spune că Fiul omului va veni ca un hoț. Și dacă am ști ce înseamnă apa în sânge în detaliu, am ști când vine Domnul, nu? N-ar veni ca un hoț. Da. Da. Pentru cei care aud glasul și cunosc glasul, îi vor auzi glasul și pentru ei nu va fi un hoț. Când ei vor vedea pe Domnul Hristos venind pe norii cerului, vor zice, acesta este Dumnezeul nostru în care am crezut. În seara aceasta vreau însă să vă aduc în față ultima zi a poporului lui Dumnezeu, a bisericii lui Dumnezeu pe pământul acesta. Apocalips, capitolul 20, de la versetul 1 la versetul 4. Apoi am văzut, văzut pogărându-se din cer de la Dumnezeu un înger care ținea în mână cheia adâncului și un laț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetuit intrarea lui deasupra ca să nu mai înșele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea trebuie să fie deslegat pentru puțină vreme. Am văzut niște scaune de domnie, și celor ce au cezut pe ele li s-a dat judecata și am văzut sufletelor celor care li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a celor ce nu se închinaseră fiare și coane ei și nu primiseră semnul ei pe frunte sau pe mână. Ei au înviat și au împărțit cu Hristos o mie de ani. Aceasta este prima înviere. Revenia Domnului Hristos descrisă în Cartea Apocalipsei, capitolul 1, versetul 7. Iată că El vine în orice, orice ochi, orice va vedea. Și cei ce l-au străpuns și toate sămăințiile se vor boci din pricina Lui. Despre acest eveniment spune Apostol Pavel în I Niceni să nu fiți ca cei care n-au nădejde, că dacă credem că Hristos a murit și a înviat, credem că El va aduce înapoi. Și atunci când trâmbița Lui Dumnezeu va suna, când glasurile a se va auzi, toți cei morți din morminte vor fi înviați. Iar în 1 Corinte în capitolul 15, Apostolul Pavel spune că noi cei vii care vom fi rămas vom fi transformați într-o clipeală de ochi și vom fi luați ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Nu e nimic secret aici. Pentru că orice ochi îl va vedea. Chiar și cei ce l-au străpus Și timp de o de ani vom fi cu Domnul. Cei care nu vor fi mântuiți vor fugi la stânci în clipa ce a venit Domnul Hristos și vor zice cădeți peste noi și ascunde ține de slava celui care vine. Și în felul acesta pământul va rămâne așa cum este după războiul acela final. Ziua aceea nu o poate descrie nimeni, dar fi o zi atât de teribilă încât spune Domnul Hristos nu, nu va fi niciodată un necaz așa de mare și niciodată până atunci n-a fost un necaz atât de mare. Dragii mei, în ne cazul acesta îl fac oamenii cu mâinile lor. Uitați-vă cum caută soluții la problemele omenirii. Și soluțiile pe care le găsesc nu fac altceva decât să încurce și mai mai tare. Da un lucru absurd. Guvernul a promis mărirea pensiilor și a salariilor. Și ați văzut ce s-a întâmplat după ce le a mărit? s-a devalorizat leul, s-au scumpit lucrurile și economistul zice s-a dat un leu și s-a dorat șase. E normal că o să ceară sindicatele măriri mai mari, nu? Nu? E normal. Oamenii caută soluții, dar caută soluțiile fără Dumnezeu. În loc să se întoarcă la Dumnezeu, oamenii vor doar pentru sine. Vreau să vă întreb, care dintre dumneavoastră v-ați împrumuta în bancă să trăiți acum și, da, atât de mult încât copiii și nepoții dumneavoastră să trebuiască să plătească datoria sute de ani, care ați face treaba asta? Ați face careva? Nu. Dar știți că guvernele din toată lumea fac treaba asta? Știți că asta fac? Și de unde să ia banii? De unde? Economiștii spun va veni un moment și cei care citesc scriptura zic că asta este o plagă când râurile se vor bloca când to acum toate se fac electronic, nu? Te duci m-am dus într-o zi am un vișeu să alimentez era o singură stație de combustibil ce ne pare rău, nu putem. Păi de ce? E blocat calculatorul. Mai aveam 10 litri de motorină, m-am dus, mi-am făcut treaba, zic, nu-i nimic că mă duc dimineață. Mă duc dimineață, nu putem. Păi nu-i nimic că am până la Borșa și merg în Borșa și alimentez acolo. Zice, degeaba mergeți în Borșa. Când toată țara e blocat, așa se va întâmpla. La momentul actual, dacă se blochează sistemele informatice, rămâne fără curent, rămâne fără telefon, rămâne fără apă? Fără toate. Dar evenimentele, nici nu ne imaginăm cum vor fi oamenii. Vreau să vă întreb, câte zile puteți trăi dacă nu mergeți la cumpărături? Sunt aici familii care pot trăi o lună sau două sau trei. așa -i? Dar puteți drei mai mult de un an? E cineva aici care trăiește un an? Nu cred. În urmă cu 20 de ani aproape orice familie de la țară trăia fără să cumpere nimic. Frământa pâinea în casă, toate le făceau în casă. Dar omul căutându-și confortul lui egoist... Uitând credincioșia față de Dumnezeu s-a îndepărtat atât de mult încât trăiește de pe o zi pe alta și cu cele materiale și cu cele spirituale dacă să zâmere bine las că nu e rău am un prieten care zice nu e rău tare e rău dar nu tare și dacă nu e rău tare e bine dar lucrurile acestea vor duce acolo la acea criză finală în care oamenii vor ajunge în ziua cea ultima zi a acestui pământ încât nu va mai fi nicio soluție și atunci când nu mai este nicio soluție, pentru că noi oamenii l-am pierdut din videre pe Dumnezeu, atunci Dumnezeu va avea o rămășiță. Cei care i-au rămas credincioși, cei care s-au încrezut în El, cei care și-au pus nădejdea nu în lucrurile lumii, ci în cuvântul Lui Dumnezeu, în făgăduințele sale. Și atunci Domnul Hristos va veni pe norii cerului. Dragii mei, în timpul acela de o de ani, cât pământul va fi pustiu, diavolul nu va avea pe să înșele spune cuvântul că ceilalți morți n-au înviat, versetul 5, până nu s-au sfârșit cei o mie de ani. Fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia viere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci ei vor fi preoții ai Lui Dumnezeu și ai Lui Hristos și vor împărăți cu El o mie de ani. Când se va împlini mie de ani, satana va fi dezlegat. Ce înseamnă lucrul ăsta? Timp de o mie de ani își vom judeca împreună cu Domnul. S-a pus scaunele și s-a ținut? Judecata. De ce? Imaginați-vă că va fi acolo o mamă sau... Un tată și copilul nu va fi. Cum poate acest părinte, cum ați putea dumneavoastră să fiți în cer fără să fiți cu copiii dumneavoastră? Imaginați-vă cerul fără ei. Cum ar fi? Ce ziceți? Să nu-mi spuneți că Dumnezeu va șterge din mintea noastră pe copii. Dacă Dumnezeu iubește nu. Dumnezeu în timpul acela de o mie de ani va veni și va arăta mamei, tatălui sau copilului toate ocaziile de har pe care le-a dat celui drag. Să știți că în timpul acela de o mie de ani când sfinții vor judeca nu o să vadă păcatele celor dragi care nu sunt mântuiți. Nu. Domnul Hristos nu este un computer care registrează păcatele, ci Sfânta Scriptură ne spune că ce face Dumnezeu cu păcatele noastre? Le aruncă în Marea Uitării, în marea uitării și nu-și mai aduce aminte de ele. Dar cine le notează? Pârâșul. În ziua judecății să știți că diavolul nu stă degeaba. Vine și zice, ăsta e meu, pentru că uite, a făcut asta, a făcut asta, a făcut asta, a făcut asta, a făcut asta. Da, îngerul nostru are notate, dar știți ce are notat? A mărturisit păcatul, l-a părăsit și l-a urmat pe Domnul. Și când deavolul vine și zice, uite, a mințit, a furat sau altceva, îngerul nostru... Prezintă raportul și Domnul Hristos întinde mâinile și spune să fii mostrat, satanul. Am murit pentru omul acesta și-a mărturisit păcatul. L-a părăsit și el este al meu. Asta se va întâmpla în dreptul celor mântuiți, în dreptul celor nemântuiți în timpul acesta de o mie de ani. Ce mântuiți vor avea întrebări. Doamne, dar de ce? Fiul meu n-a făcut atâta rău cât a făcut al vecinului. Și fiul vecinului e aici și al meu nu. Credeți că Dumnezeu va zice eu Dumnezeu, taci din gură și vezi de treabă. Nu. Dumnezeu va zice așa Hai să arăt. Uite, E adevărat. Fiul vecinului tău a făcut toate relele pe care le știi, dar uite, s-a pocăit, s-a întors la mine și a mărturisit păcatele și m-a lăsat să-l curăț, să-l sfințesc și să-l mântuiesc. Da, al tău n-a făcut lucruri atât de grave, dar mereu a fost ocupat cu altceva. Nu azi că mâine, nu mâine că pui mâine, nu pui mâine că... Și-a până când s-a închis ușa Harului. În seara aceasta este aici pentru că ușa Harului încă este deschisă. Și Dumnezeu te cheamă. Te cheamă să-i răspunzi, să nu asculți de oamenii, să nu de ceilalți, ci să vii la El. Și după mii aceea de ani, Satana va fi dezlegat. Ceilalți morți n-au înviat până când nu s-au sfârșit ce o mie de ani. Deci ceilalți morți care nu sunt înviați, care nu sunt mântuiți, vor fi înviați când? După o mie de ani. Și când ei sunt înviați, ce se întâmplă? Satana va fi dezlegat. Se va împlini ce o mie de ani, Satana va fi dezlegat. Ca să înșele neamurile în cele patru colțuri ale pământului. Și adună pentru răspoiul, pentru război, numărul lor va fi ca nisipul mării. Ei s-au suit pe fața pământului, au înconjurat tabăra sfinților, cetatea prea iubită. Și din cer s-a pogorât un foc, care i-a mistuit. În aceste câteva cuvinte, Scriptura ne prezintă acest tablou dramatic după mii de ani. După cei o mie de ani în care Dumnezeu a explicat celor mântuiți, harul pe care l-a dat celor nemântuiți, Dumnezeu îi înviază pe cei care sunt nemântuiți și dă ocazia celor care sunt în Sfânta Cetate să vadă că și dacă le-ar mai da o încă, încă o șansă, tot ar refuza-o. Ce spune Scriptura că se întâmplă? Diavolul îi înșală din nou. Dar înainte să înșele, în acest tablou se întâmplă ceva. O altă referință a Scripturii ne spune că orice genunchi se va pleca înaintea lui Dumnezeu și va zice Drepte și adevărate sunt judecățile tale. În aceste cuvinte, orice genunchi este inclus inclusiv diavolul. După ce o mie de ani, când Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, este pe pământ, înconjurată de oștile celor nemântuiți, înăuntru sunt cei care sunt cu Hristos, afară sunt cei care vor suferi condamnarea, în momentele acelea Dumnezeu va face ca în fața fiecărui om care este nemântuit să vină toate scenele de har pe care Dumnezeu i le-a dat. Să știți că Dumnezeu nu vă va arăta păcatele, nici atunci. Nu. Dumnezeu aruncă păcatele în mare uitării, pentru că Domnul Hristos a murit pentru iertarea păcatelor. În ziua aceea, Domnul Hristos va da fiecare ocazia să vadă toată lucrarea Duhului Sfânt la inima Lui omul va putea să vadă toate ocaziile acelea în care Duhul lui Dumnezeu l-a căutat și i-a vorbit. Și atunci, inclusiv diavolul, va pleca genunchiul înaintea lui Dumnezeu. Orice genunchi se va pleca și va zice drepte și adevărate sunt judecățile, căile tale, Doamne, împăratul știrilor. Dar... Deavolul tot de vor rămâne. Își dă seama că e momentul final. Și zice, v din nou neamurile. Și vor zice, uite, cât sunt acolo și cât suntem noi. Noi suntem mult mai mulți, hai să cucerim cetatea. Și ce se va întâmpla în momentul acela? Scriptura zice, versetul 9. Din cer s-a pogărât foc și ea mistuit. Vreau să te întreb în seara aceasta, care vrei să fie ultima zi a ta? Aceea cu cei mântuiți sau cu cei nemântuiți? Cine stabilește unde vei fi? Preotul, pastorul, vecinul, soția, copilul? Sunt unii oameni care zic, eu m-aș pocăi, frate pastor, dar nu mă lasă soția. Eu m-aș pocăi, dar nu mă lasă soțul. Eu m-aș pocăi, dar nu mă lasă copii. Cine va hotărâ unde vei fi în acea ultimă zi? Cu Hristos sau cu diavolul? Știți cine hotărăște? Astăzi hotărâm fiecare. Da. Poți să alegi o religie mai ușoară și să crezi că, până la urmă, Dumnezeu va face o turmă și un păstor. Dar aceasta este cea mai perfidă strategie a diavolului. Am înființat atât de multe biserici creștine încât să-i zăpăcească pe oameni, să creadă că Dumnezeu nu o să nimicească. Mă întreba cineva trecute, da, ozi. cum crezi tu că Dumnezeu mântuiește 300 de milioane din 8 miliarde? Și am zis, omule, deschide ochii ce spune Scriptura, chiar dacă va fi ca nisipul mării doar o rămășiță. rămășiță. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu nu poate să ducă în cer păcatul. Domnul Hristos și-a dat viața pe lemnul crucii ca să ne elibereze de păcat și să ne dea viața veșnică. În seara aceasta vreau să te întreb unde vrei să fii în acea ultimă zi. Și în seara aceasta vreau să fac un apel toți cei care vreți ca să fiți alături de Domnul Hristos în ziua aceea biruitoarii, toți cei care vreți să vă lepădați de orice păcat, toți cei care vreți să ascultați de Dumnezeu în toate poruncile Lui, toți cei care vreți să lăsați pe Dumnezeu să vă schimbe viața și să vă pregătească pentru cer, toți cei care vreți să vă predați inimile și viața pe deplin Lui Hristos, vă invit să vă ridicați pentru a mă ruga împreună cu dumneavoastră. Tatăl nostru, inimile noastre sunt struncinate de adevărul cuvântului Tău și ne pare rău că de multe ori am crezut că Tu vei coborî standardele la nivelul nostru. Te rugăm să ne ierți. În seara aceasta, când ne ajuta să înțelegem că Tu vei mântui pe cei care ți se pierdau ție cu totul și care te lasă să-i sfințești. Toți cei care ne-am ridicat înaintea Ta, îți mărturisim că vrem ca Domnul Hristos să fie mântuitorul nostru. Te rugăm să reverși Duhul Tău cel Sfânt în fiecare inimă, ca să înțelegem adevărul în fiecare zi și să-L trăim. Amen. Iar atunci când se întâmplă să călcăm poruncile Tale, Duhul Sfânt să ne conducă la pocăință, să mărturisim păcatul înaintea Ta ca să ne poți ierta. Amen. Părinte Bun, dă-ne Duhul Sfânt ca în fiecare zi să ne lăsăm îmbrăcați de haina neprihănirii Domnului Hristos. Amen și să trăim cu Tine. Amin. În seara aceasta te implor Tatăl nostru pentru toți cei care doresc să facă parte din biserica Ta. Dă-le puterea să facă pașii pe care Duhul Tău să-i conducă. Amin. Acolo unde sunt piedici din partea familiilor, Tatăl nostru dă-le puterea să treacă peste orice piedică. Și te implorăm ca Duhul Tău să aducă biruința în viața fiecărei dintre noi. Amin. Și atunci când Domnul Hristos va veni în slavă și glorie, toți care suntem aici să facem parte din biserica pe care tu vei mântui. Amin. Din rămășița pe care tu vei duce la cer. Tatăl nostru, te implorăm să conduci pentru asta, Viața fiecăruia dintre noi, zi de zi, prin Duhul tău ce sfânt. Amin. În meritele Domnului Hristos, te-am rugat. Amin.